Е мене докучило врешті сидіти на гарячій землі. З лінивими рухами отдаліски вона потягнулась, розпростувала гнучке молоде тіло, звелась і апатично обвела круг себе очима. Що їй робити? Чим заповнити святну нуду? Випадково очі її зупинились на жабі. Велика, розщепірена, вона припала животом до теплої землі, Підняла окату голову і випускає з себе згуки, Раз жалібні, повні скарги й мелодії, То знов сердиті, буркотливі, немов середині у неї, В її великому біластому черві щось клекотить. Емене на навшпиньках, Почала закрадатися до одинокої, як і вона ропухи. Але жаба помітила непроханого гостя і шубовшнула у воду, Витягши задні ноги та піднявши з о стовп на мулу, дівчина стала над ковбаню і дивилась, як поволі осідав на мул, і вода очищалась. Але й все видалось їй нудним. Емене скинула з ніг капці, затиснула поміж коліна червоні шаровари і почала мити ноги. Сліпуче сонце осявало струнку постать татарки, грало на рудих свіжопофарбованих косах. Жовтому халаті і червоних шароварах, і підмальовані чорним брови, і червоні теж пофарбовані нігті на руках і на ногах, так і блищали до сонця, немов наведені палітурою. Дівчина хлюпалась у теплій воді, коли враз глянувши на прибережні оселі, вона так і заклякла, зігнута й зацікавлена. Те, що їй зацікавило, було не що інше як троє осідланих коней під ганком вілли. А коло них татарин провідник, видимо, чекав на когось. Та ось від білої стіни будинку відділились дві жіночі постаті, тонкі, високі, мов молоді кипариси, і підійшли до коней. Тут Емене не витримала, вискочила з води і без капців, мокрими ногами перебігла подвір'я, злягла на тин і цікаво виставила голову за дерева. Серце в неї тьохнуло. Вона пізнала Септара, красу кучуккойського поруботства, завзятого провідника, образ якого бідна дівчина довго носить у серці, хоч не сміє й очей звести на свій ідеал, як сей пристало порядній татарський киз. Але тихо. Ось жінки підходять до коней. Септар підставляє долоню, жінка кладе на неї ногу, Злегка торкається до його плеча і мов м'яч вискакує на коня. Крутить головою Мене і чує, як гаряча хвиля крові б'є їй до серця й голови. Алла-ла, думає Мене. Ти справедливий, але чому невірним жінкам краще живеться на світі, ніж правовірним? Грішні думки путаються в голові у дівчини. А нині Байрам а нині свято. Досадно дівчині, що до неї приступає шайтан і нашіптує неподобні думки і хвилює дівочу кров. Він приковує очі її до того місця, де перед хвилею бачила вона милого і таке неподібне до власного життя, і вона не може одірвати їх, хоч уже нічого не бачить там оприч спустілого місця перед ганком вілли.